Sebelum masuk pelajaran Nanti jam 8 tetap belajar Sebagaimana sebelumnya Ini bagi para pengajar Untuk mengajar jam 8 Nanti jam 9 atau jam 9.04 Baru selesai Dan kita ke beli Untuk wali mahan Untuk yang sampung Jadi undang semuanya Baik itu yang ini pondoknya semua lagi-lagi perempuan dan yang keluarga juga suami istri dan anak-anaknya. Adapun tempat-tempat yang lain sesuai dengan undangan. Kalau tidak diundang ya tidak usah datang. Saya masuk dalam surah An-Naba. faselhsian pada ayat yang ke 19 wa futti hatis sama pakai tasdid ayat 15 Awas 19. ayat 19 a 25 wa wasaqo menjadi takfif wa wasaqo eh tidak pakai tasdid jadi kalau 19 pakai tasdid Yang 25 tidak pakai tasdid Ayat ke-37 Rabbus samawati Wal ardi wa ma bainahum ar-Rahmanu Ya Rabbu dan ar-Rahmanu Itu aja peselisianya Sedangkan yang lain <tuh> Dari sisi teori abadul husainnya wa futihad sama wa qasaq rabbus samawati dan juga ar rahman Baik kita baca surah sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa Al-Nabi Al-Azim Al-Nabi Al-Nabi Al-��ح Al-Nabi Al-ivi maka alla sa'almun alla alam naj'alinar dhomiha da alam naj'alinar dhomiha Waljibala awtada Waljibala awtada Wa khalakunakumu azwaja Wa Untuk mesin ber Coastal Untuk matang Untuk natal Untuk hayat Untuk natal Untuk matang Untuk mining Untuk mereka Waj'alna siraja wa haja Waj'alna siraja wa haja Wa anzalna minal musirat ma'an yang pertama itu tinggi. Nah. Jadi jangan terus sama lagunya. Sudah saya buat empat itu. Wa anzalla minal musirati ma an sajja naik يُخْرِجُ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَالَّذِي يُذَنِّي حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ نَافِرَةً وَجَنَّاتٍ dan naik lagi setelah turun naik lagi Yauma yunfakhu suri fatatuna afwa Sama-sama Yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwa ja Tau ulang Fakhufis <tik> suri fataatuna afwaja Ulang Kau bayu Fakhufis suri fataatuna afwaja Wafutti hati sama'u faqanatababa faqanatababa wasyiratil jibalu fakanat saraba wasyiratil jibalu fakanat saraba mirsada Alladhi tuqina mabab pulang Alladhi tuqina mabab nah, ahnya panjang la bisina fiha ahqaba Tidak ada yang duduk di dalamnya berdau, dan tidak ada minuman, kecuali hamim tanpa tasrid illahami mau wa saqa ulang illahami hamimau wa saqa jazaa'un wifaqah hum kan la yarjuun hisaba inna hubu ta yawma al hisaba wakul la syai inah saynahu kitabah wakul la syai selain dibaca 246 pada syai ada nakal situ wa kullasyai ayn wa kullasyai inahsaynahu kitaba ulangi wa وكل شيء لاحصيناه كتابا قل فذوقوا فلن Illa azabah pulang tinggi yang pertama tinggi. Nah, coba diperhatikan nadanya jadi tinggi kemudian turun turun lagi kemudian turun lagi tinggi lagi. Nah turun turun turun gitu. Tiba pertama tinggi, ya, terus posisinya tinggi. Fazooku falan lazidaku illa azab. Sama-sama. Ulang Inna innal innalil muttaqina mafaza agak turun sedikit -muttaqina Hadaiqa muttaqina wa a'naba wa ka wa'iba'ats roba wa tawati tasroba saturu naik lagi wa ka sa dihangqa wa sa la yasmauna fiha law wa la Jazاء من ربك Ataاء حسابا RAM BUS SAMAWATI WA MA BAYNAHUMAR RAMAN -ra LA MINHU KHITABA Sama -sama. dan naik lagi yawma yaqumur ruhul wal malaikatu saffa sama sama Tidak ada kalbu yang menerima kecuali orang yang mendengar berkat rahmat Allah فَمَن شَاءَ أَن تَخَذَ anzarunaakum 'azaaban qareeba sama sama inna يقول المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت Al-Kafiru Karena sebelumnya apa Sebelumnya Kasrah Saya Coba diulang dari awal Bismillah Jadi sekali lagi Tergantung dari bacaan kita Jika misalnya Al-Istia'adah itu tinggi Masalahnya agak turun Setelah turun, turun nah, Kalau Bismillahnya nanti tinggi Maka yang pertama agak Turun, setelah turun, turun lagi Amin ada empat lagu sebenarnya di sini. Tinggi, turun sedikit, turun, kemudian turun paling rendah. Terus tinggi lagi. Tapi ada sebagian santri yang tinggi langsung turun. Ya, tinggi langsung turun hanya satu lagu. Kita dibuat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Selamat ya. malam. nakumu setiap mim jama' selain hamzah diulang Masih ada yang baca siro, bacanya siro Siro Khusus kira ahwars Jadi kalau sebelumnya kasro, dibaca tipis Syaratnya kalau bukan Setelah haro itu Huruf istilah, kalau setelahnya istilah sebati siro to tetap nah, Jadi syaratnya setelah haro itu bukan Huruf istilah Kalau setelahnya huruf istilah, maka tetap Tebal, siro tidak boleh kita baca Dengan sirata, to, siro to boleh kita betul-betul kembali. Akan nada bawa bawa tu, saya lagi. Saya lupa tadi taknya apa? Tasdid Wahfud di hati. Ita sedih. sama-sama. kecil lupa lagi setiap a i u baca panjang kecuali israil Al-Quran azam Al an dan seterusnya Tiba diulang di ibdal hamzah yang di fa' kalimah seperti fata tu asalnya ata ata di fa' kalimat yang di depan tapi kalau ka'san itu di lam kelima di tengah-tengah nah makanya tetap dibaca wak enggak tidak boleh waka nah coba diulang Rabu. Kalau waras dibaca Rabbu, ulang lagi manadina manadina nakal coba ulas sekali lagi Sekarang dihitung, saya kasih jarak dua menit. Perselisian dari sisi kalimat dan bacaan, berapa jumlahnya? Coba dihitung. Eh, terselah, berapa jumlahnya? Total berapa? Perselisian totalnya Berapa? 13 sedikit sekali Sangat sedikit Berapa Abdul Rahman? 17 kurang banyak Ayatullah Khalid berapa? Tidak tahu Asani berapa jumlahnya? Ayatullah Wahab Tiga ayat 3 coba kita lihat. Yang pertama amma yatasah dibaca 6 harakat. Naam. Kemudian alam naj'alil ardh. Dua di situ. Yang ketiga khalaqanakumu. Silah ditambah Enam harokat. Dah berapa? Dah berapa? Dah empat. Berikutnya sirah aja. Lima. Min al mu sirat enam. Ma, a. ma dipasang enam. Tujuh. Wajanna tinal fafa delapan. Fata'atun, sembilan. Futhi hati sama, fafuthi hati sepuluh. Assama, sebelas. Fakainatapu'aba, dua belas. Nakal situ, wasiyirati, tiga belas. Ma'aba, empat belas. A. Fiha, lima belas. Kemudian, wakasa berapa? 16. Jaza 17. B A 18. Shay 19. Shay ina Shaynahu 20. Faral nazi 21. Iko, adanya dipacat 6 22 Dan lagi Jazaa 23 Ata'a 24 Rabbu 25 Walardi 26 Rahman 27 Ar-Rahman Wal-Malaikah 28 ila madin madin 29 a fa 30 Maaba 31 a ina 32 mana lagi Al-Ghaviru ah, 33 ah, 13 kurang berapa? Kurang banyak nih. Masih kurang banyak Ada 33 perselisihan Di sini ah. Tapi kalau orang <coughs> Belum tahu Sebenarnya dulu ada yang baca seorang Yang lulus dari Demat Perselisihannya berapa? Persilisianya sedikit. Cuma lima katanya. Padahal kita hitung lebih dari 30 perselisihannya. Jadi kalau belum bisa, tidak usah baca. Nah, kalau belum bisa, tidak usah baca. Ini ditanya berapa jumlah perselisihannya. Mungkin hanya tiga. Ah, keliru. Nah. Jadi walaupun kita seperti ini, tetap mengambil di praktikkan sama sendiri. Tajwidnya juga kita ambil di sini. Ini juga untuk bisa mengetahui manat badal mab badal mat wajibnya Amusilah dan seterusnya. Baik sampai di situ. Subhanallah.